Використовуючи свідчення слова для доведення ультраранньої дати спорудження нової Київської кріпості і Софійського собору, необхідно брати до уваги не лише початок знаменитої фрази Ларіона, але й її продовження. А воно однозначно вказує на те, що саме Ярослав є будівничим нового міста. И же дом Божий великий, святый, его премудрости созда, на святость и освящение граду Твоему, юже с всякою красотою украси, златом и сребром, и каменьем дорогим, и сосуды честными. И славный град Твой Киев величествен, яка він цим облажив. Завершивши перелік зробленого Ярославом, Іларіон звертається до Володимира з проханням устати з гроба і подивитися на діяння сина. Атрясі сон, возвіді очі, да відіши, како я тя честі, Господь И на земли небеспамятно оставил сыном твоим вещь, красящего стол земли твоей. И возрадуйся и возвеселись. Вещь град иконами святых освежаем и блестающаяся. Безперечно, тут йдеться про місто, якого Володимир не бачив за життя, а тому Іларіон і просить його порадіти за чада своє Георгія. Сказане не залишає жодних сумнівів у тому, що будівництво нового міста Києва з кріпостю, Софійським собором та іншими храмами справа рук Ярослава Модрого – і не варто в гонитві за сенсаціями кидати тінь на його діяння. Одночасно з грандіозним будівництвом у Києві масштабні роботи провадилися також і в ряді інших міст – Чернігові, Новгороді, Полацьку. В цих центрах зводилися не лише потужні укріплення, але й монументальні храмові будівлі. У Чернігові впродовж 30-х років було побудовано Спадський собор. Він мав три нефи і завершувався п'ятьма банями. Як і київські храми, він був оздоблений фресковим живописом і мозаїками. На час смерті Мстислава, як пише літописець, Спадський собор підносився на висоту Людини з піднятою рукою, що стояла на коні Оскільки після Мстислава в Чернігові не було князя Можна думати, що завершенням будівництва Спасського собору Опікувався сам Ярослав У 1045-1050-х роках був побудований Софійський собор у Новгороді, дуже схожий на одноіменний київський Він мав п'ять нефів, був обнесений з трьох боків галереями та завершувався п'ятьма банями Як гадав відомий дослідник давньоруської церковної архітектури Рапопорт Новгородський Софійський собор будували майстри, які прибули сюди з Києва Після завершення будівництва Новгородського був побудований Софійський собор у Полоцьку. Будівля, зведена в техніці, дуже близькій до Київської, що дало підстави припускати участь у його будівництві тих самих київських майстрів, які побудували перед тим Софійські собори у Києві і Новгороді. Володимир землю орав, Ярослав засіяв Літописець знайшов чудову метафору для означення діяльності князів Володимира та Ярослава на ниві духовного розвою руської землі Він порівняв їх з сорачем і сіячем, які закладають основу майбутнього врожаю